Нема за що. Я тут ні до чого. А навпаки, іноді підсміювався над телефонним романом дідуся. Ой, ми з чоловіком також. І нашій дочці, її онуці, писали, мовляв, бабуся у своєму віці, що ночі по телефону. Тож прийміть моє співчуття. Не буду займати телефону, він вам зараз потрібен для іншого. У слухавці затужили сигнали перерваного зв'язку. А у хлопця в пам'яті несподівано спливли колись почуті одним вухом дідові слова про те, що коли стали модними маленькі бронзові пам'ятнички, то варто було б у котромусь із київських скверів, поставити пам'ятник хлопчикові, який чекає дівчинку, а її чомусь не приводять на прогулянку. Книгарня «Шок». На протилежному боці вулиці блимнуло коротке слово «Шок». Він перейшов дорогу на його поклик. Блимнуло і зникло чи не примарилось? Аж ось так само худко блимнуло та зникло інше слово – книгарня. Він добре знає місто і цю вулицю, і цей будинок, але ніколи не знав про цю книгарню. Втім, зараз у старому місті багато нового. Він давно уникає книгарень, бо нема куди ставити нові стелажі. Зрештою, і придбані раніше книжки не прочитано і наполовину. Але цей несподіваний сигнал – книгарня – шок. І ці скляні двері, які роз'їхалися і терпляче чекають на нього. Він увійшов у тьмяний передпокій і прочитав. У нашій книгарні ви неодмінно знайдете книгу, яка шокує вас. Він схопився за бильця, бо підлога ніби гойднулася під ногами. Роз'їхалися інші скляні непрозорі двері, і він опинився у п'янкому книжковому лабіринті. Окей, нехай буде шок. Але він не вірить, ніби це обладнане під камеру жахів приміщення забезпечить гостре відчуття такому захищеному від шоків чоловікові, як він. Шлях був лише один – вниз, по спіралі пандусу, кудись до центру землі. Або до пекла. Праворуч – стележі з книгами. Книжки стильно розставлені на полицях, хоча логіку того стилю вловити важко. Книжки місцевих авторів стоять у переміж із перекладними. Іноді, з-поміж зовсім нових, трапляються і букіністичні. На стіні ліворуч книжок нема, тільки блимають електронні реклами. Ігор Бецький. «Кохання в чотирьох». Це не порно, це шок. Тамара Мара. «Вірші після Електрошоку, Новий роман Назарії Веремевич, шокуючи подробиці щоденного життя сучасної жінки. І нічого більше. Отакий шок йому відомий. З більшістю розрекламованих авторів він знайомий особисто, інших знає заочно у загальних рисах знає хто з ким і коли знає хто кого вважає генієм, а хто винятково себе. Ага. І вона тут. Він узяв до рук її книгу, яка чомусь не заслужила шокуючої реклами. Від розділеного кохання народжуються діти від нерозділеного великі книжки. Якби я була чоловіком, ти був би моєю музою. Але я – жінка. А хто ти? Шукаю потрібне слово і не знаходжу його. Чоловікові митцю дозволено безнадійне кохання до музи, яке не робить його ні жалюгідним, ні кумедним. А жінці? Опозиція не є симетричною. Рівні ієрархії є очевидними. Мій Боже! Знову ці її розумні слова. Хворобливі зазіхання тулити категорії аксіології в нібито літературному тексті. Він знає, що справжні великі книжки – від яких холоне крові зупиняється серце пишуться кров'ю але кров'ю теж треба вміти писати цю книгу перекладали 28 мовами а українською забракло слів